poisu a opet radi našeg spasenja tumači i sveta evanđelja tako da pozivamo vas večeras u 20 časova da dođete kada fino u duhu zajednice i sabornom pažnjom izvrstamo još koju kap spasonosnog meda u naše duše u naša srce u našu volju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 niti jednom čovjeku. A u crkvi te, teče voda živa, voda besmrtna, upravo kroz sveta evanđelja i kroz svete propovjedi gospodnje i svetih apostola i svetih otaca. I zaista je velika šteta da ne pijemo sa tih istočnika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 Rječi gospodnje. Zato treba da se trudimo i lično i saborno da se navikavamo na Sveto evangelje. Jer poprilično smo podivljali braće i sestre. Naslušovali smo se raznih priča, raznih učenja i dušu podivljala. Uvati je korov neznanja, korov strasti, porok otvrgne srce i postane neosepljivo za bogje evangjeljske riječi i to treba vru ozbinu da схватимо jer ako riječ božju za vremena ne usvojimo i čuvвши je žive i živeći po njoj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 i od nasilja svih onih ljudi kojima demoni upravljaju. Spasavajući nas kao onaj koji moćan, kao onaj koji je silan, kao onaj koji je svesilan, kao onaj kojem se sve pokorava, nema sile, braće i sestre, iznad Božije sile. I nema ljubavi iznad ljubavi kojom Bog zavolje čovjek.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 Izvan crkve, braće i sestre, Bog je strašan čovek. Vjerujte, izvan crkve ne može mu se pristupiti. Pa njemu kroz crkvu, braće i sestre, i angeli pristupaju. A izvan crkve on je oganj nepristupni. Izvan Bogo čoveka, izvan Isusa Hrista, ne može se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 Sve je to vaspitala bolesna porodica, bolesna škola, bolesno društvo koje je odvojeno od crkve. To džavo vaspitala, u takve džavo ne samo što ulazi, nego živi u njima. I to ne je jedan, nego muže u legionu. Zato, broći i sese, ozbiljno, ozbiljno shvatimo životu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 i sa svima svetima. Njemu Đorđe, velikomučenik, brat postaje. Njemu sveti angeli, brat i sestre, služe, paze ga, čuvaju ga. Onaj koji ujedini su sa svetom trojicom, njemu su sva nebesa na raspolaganju. Njega majka Božja pokriva, ljubi, cjeliva, štiti, budi, uspavljuje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 I tako će biti svakom onom koji žeđ nije gasio na izvorima, nego se tješio drugim lažnim utjehama koji je nadu nadupolagao na važne spasitelje. E taj spasitelji će ga i tamo spasavati. Ali neće moći, braće i sestre, moći će sa njim zajedno da vrište, da uroviču,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 Nego Hristos da ti postane život. Njegova sveta volja da te ispuni svetinju. Njegovim mislima da izličiš svoju bolesnu glavu. Njegovom mudrošću da se izličiš od neznanja. Njegovim smirenjem da se izličiš od gordosti. Njegovom ljubavlju od mržnje. Njegovo, njegovim čovekom ljubljem od brato mržnje.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 sa njegovim svetim Đorđem, svetim Savom i svim svetim ocima, svim svetim mučenicima, mučenicama, učiteljima. To je život braće i sest. To je bogatstvo, to je carstvo nebesko kojeg, daj Bože, mi da se udostojimo molitvama svetoga velikom mučenika Georgija i prvo svešteničkom molitvom Sina Očevog, koji se moli kao čovek, kao Bogo čovek za sve nas, ljudi, čijim olitvama, evo i ovu liturgiju odsluži smo, čijim olitvama, ako pažljivi budemo, i mi ćemo život vječni naslijediti, sto posto. Hristos je među nama. Hristos je među nam. Tako vas je. Da. Bože. Слава ти Боже, слава ти Боже.